Să ați o părinții fracți și din tot. Iată, după aproape trei luni de când a plecat dintre noi părinții de Cleopatra la 2 decembrie, cu părinții ori, sau al tuturor, ca un și pe iată, treacă alt părinții ales, în mare, prin de sale, prin dragostea ta pentru Hristos, prin răgarea ta, de nostru cel merit smerit în mare. Cum spunea și Părintele Salii, ne pleacă bătrânii cu năstirele parcă nu mai au bătrâni de cei ani sau sunt mai mulți pe vârsta vieții care să fie ca niște făcrii în mijlocul tineretului. Ne pleacă bătrânii cei buni ce sfinți sau sfințiți care au dus crucea lui Hristos cu mai multe greutate ca noi, dar cu mult mai multe jertfă la lacrimă se sânge decât noi. Părintele Cleopas se nevoia atâta timp cât știți din munci, când eram primeri Primericiu, era cu și alungat, Dumnezeu, știi, unii stătease, cum se din Dumnezeu ziua și iar părintele Marcu, care a avut o viață de taină, cu totul de taină, el s să nevoit și s pentru prin închisori pentru credința Hristos prin suferință. Iată câteva date, biografic din viața părințului Marcos. S-a născut într-o comună numită Drăgănești, zițul în anul 1909. S-a închis oții acum la vârsta de aproape de 90 de ani. Întinirețe a fost funcționare acolo în fața locului, apoi a intrat, ca să zic așa, în rânduiala Bisericii Ortodoxe ca un adevărat ostaș al lui Hristos, adică tot timpul era prezent la biserică, când era slujbă, când era Abraham la mănăstirii, la Ustit, la biserica satului, că a dus o viață foarte austeră, foarte aspră, de nevoitor, fără să fie în haide Asta este taina. Ne fiind călugări, păi cele ale călugării. Că în viața asta, el nu știe ce e ce e parte femeia asta, deci s-a fost mai târziu, la bătănescă călugării de la biserică în Unița, îi iudea greața credință ortodoxă cu presubieții tale. Și pentru că era foarte îndreznesc, a fost o mișcare românească și ortodoxă mare și în anul 1930, 35, 40, 40, 45, 7, 8, cam așa ceva, până când toți cei care se iau, înduia la bisericii a ta, cum trebuie să se țină, au fost tare închis, tare închis, tare Păi bine și Sfinția sa, în alicinereției, intrind în această mișcare ortodoxă de reînvigorare, de a ortodoxiei, că dacă stăm așa, ni plictisim. Nici nu trăim cum trebuie, nici nu știm ce trebuie, nici nu facem ce trebuie. Trebuie să ne din somnolența aceasta și noi, te și Așa cei de acum 60 de ani, care au lăsat aceste urme extraordinar de importante, unici în toate țările ortodoxe. Și final, în 1939, a fost închis. Cu mai mulți creștini, cu sute și mii de fatii, în toate lagările de atunci, sub nefericiutul regii Carol al II-lea, când imediat de a dumneavoastră, 2-3 ani, când iar nu mai închidea. Și, în total, anii 6 de la Accesoare din 1939, până la ultimul an, când a fost eliberat definitiv din încisoare, în 1964, 1964, se însumează 20 de ani din închisoare. de, de bătăi, de suferințe, de răi, de pigoane. ce mai important, ca să spunem, din din sale, era un lucru unic, cum spun masterul oculari, frugii de sale mai apropiate, și el niciodată nu, nu ne spunea aceste taine, ne le spunea colegii lui de crușii, de suferință, îl băteau până la sânge, el nici nu opta, nici nu se băita, nici nu prindea, nici nu besema, nici nu muțra pe sau un martir? Asta este cruce din martir. Nu știm noi, și-o și eu, de 50 de ani în mănăstirea aceasta, nu susținționiți vreun om care se rabe cu atâta bărbăție, pentru Hristos să rabde bătăi și chinuri, fără să se strige, fără să plângă, fără să rabde, fără să-și la cineva ajutor. Nimic. Bătea în el ca în lern, ca în piatră, iarăl mai lăsa, iarăl mai luma, și toți se de viața lui. Și câte bătăi a primit, și câte chinuri de-a lungul timpului, mai seama sub subcomunist, el a fost în continuare, de mai multe ori, poate de 45 ori liberați, iar eluați, iar liberat, iar eluați, până în 16 să faptul la un om, și atunci Ei bine, spuneam toți care l-au cam cunoscut, zice, deci, părinții, nu am întâlnit în toate puscăriile românești un om să rapim mai cu tărie, mai cu credință în Dumnezeu, mai cu bărbătie, bătăiile și chinurile și ustrările și umilințele care ne primeau acolo și zice, deci, se vedea că părinții Marcu rabdat ca un martir. Viața lui a fost o viață de martir. Curat de la cum l-a născut Dumnezeu să mama lui, până în clipa aceasta, a făcut călugăriei, mai și decât că călugăria din mănăstiri, să în anii din Cisori. S-a încurajat pe cei amăriți și desnădășnuiți, și le gândim doar câte o vorbă. Vorbea foarte puțin, dar ca un filozof. Nu ura pe nimeni. Asta este ce? Să te bate cineva și să nu-l urești și să să-l sau zic că acum ea mulțumit, aceasta este martiriu. Și acest martiriu a fost de 2000 de ani în ortodoxia noastră. Dar noi se luăm prietă de la părinții care i-am avut, de la buniște, de la strămoși, de la înaintași, de la voivoți, să luăm prietă și de la acest părinții, Marcu, care a așinuit și a suferit ca un martir până când s-a dat Duhul. Și după acei 20 de ani din suferință și de bătăi și de chinuri, a încercat întâi oară să intre în mănăstirii, era prin 50, 1-2, și a dus la mănăstirea Slatena, Suceaba, Mălin, unde era Sareța dușa marele nostru părinții Arhmetutul Cleopa Ilie. Și acolo a întâlnit și pe alt părinții, pentru care și părinții Arsenie Papacioc, care îngri în viață, sotul din Martirii Neamului și care, ia să n-a făcut genit pe el are aproape 90 de ani, și au trăit la Platina trei ani, trei ani jumătate. Și în 1954, când a venit Furtuna, adică Securitatea Comunistă, i am împrăștiat -i tot. Iar în închisoare l-a văzut pe părinții Artenie și pe părintele Marcu. iar atunci numai frate din mănăstiri. Și nu s-a mai văzut unicoate până în, în august 1964. Fii care cu Dumnezeu, fie care cu lasema lui, fie cu răbdarea lui, s-a făcut partea lui de suferință, nimenea, mustrat, să n-a acuzat pe nimeni, nici n-a mostrat, nici n-a vrut să se răzbune pe nimeni. Rău sunt păcate nimeni. Asta a fost. Și după 64, au mai înșor, sernica, am mai să câteva duc câteva s am mai dus ceva la șermica, când i-am mai încercat el, și cei din lume l-a adus Dumnezeu la sinestria. Și din nostru stare, l-a primit în 72, cum spune Stisia așa, fratele Constantin, cheama, un și s-a primit de frate, și în 1975 la felul rugărit și a fost un de monahul Marcu. s a fost tot timpul la mănătere, aici, în special, un om al tăcerii. Dacă îl întreba ceva, îți spunea da sau nu. Două, trei vorbi, atât. Dacă nu îl întreba, el mergea înainte. Cer că avea rugăciunea asta inimii, Dumnezeu și ei, cu care lucra, în taină, să vorbea cu Dumnezeu. Să lui cea mai din bază a fost, după atât am înțeles, la supina mănăstirii. Eu, în timp, am fost evacuat de ei din comunism pe 20 de ani. Sunt mai puțini schipțiuni, 75, 80 s-au petrecut Dar chiar am informat din frate de aici că el era la supina mănăstirii. Cu albinutile, cu Doamne Isus, cu chiar aceea curată, cu mieia cea dulce, cu teșeria lui, cu Doamne Iisuse, cu psaltirica, cu ceasnobul, cu teceria, cu lafema, cu acestea părinte Părintele Marcu. Singur pe lume, nu ne-a spus niciodată nici cât a au fost, nici când exact, nici cât fost, nici unii au murit Părinții lui. A fost un om al peterii, al rugăciunii, un adevărat călună, călunării nu s o dată nu-și spun lor. Nici la alte, nici nu întreabă pe altul. Că este om numai de rugăciune. El dintre toți părinții Marcu ne-am trecut Om al căcerii, om al rugăciunii, cu ceasul în mână, cu ca mână, un program ca la armată. Sigur că pune îi la o de, se culca, o două, două. Sunt, cu puțin hoasele, erau plesnice și lovite din sacuri fărțele, din sau atâta ani pribătăi. Cum mai poate rezista un om? Și totul Dumnezeu i-a trebuit sufletul în oastele speciale lui. O bună de oasă. N-am dă în viață, avea un călugăr la vârsta asta, mai mănecut, nu fost sufletec ca tânsul. Dar, cu adevărat, avea în el o cană. Speranța, credința, medeția Dumnezeu și bucuria când merge la Hristos. Ultimii ani a s-a luat la suflete, i-a învățat cum se nu cum se le iai ce le din mere, acum și cu tare, cu tare, cum știți cele pentru albinii. Iar el mergea pentru ele niciodată, nu mă musca albinile, așa se ia ca pe păstorul lor. Oricând mă dușeam de acolo, le alungau albinile. Dacă când le părinții Părintele Martul, tot era linic și totul, parte, și cerul, și pământul, și cele necuvântătoare, îl respectau pe cel care era stăpân, din sedință și din păriața Lui curată. Cum se ruga Părintele în ziua că noaptea mea mărânt băieței, Păi mă citea la saltirii, mă citea din șasob, nu-mi rămânea zilnic canonul, pravela, înținășiunile, saltirii, metanirii, cât putea El, băieții de pat acolo, cum putea El? Și Doamne Iisus, chiar că s-a apropiat cea suplățării El este mai mare ca aproape 2 ani decât Părinții de Cleopatra cam așa ceva, cam câtea cu trei, Părintei de Cleopa s-a în 912. Deci, aproape trei ani. Ei bine, ultimii lui zile se ducea părinții să-l mai cerceteze. Am fost și noi de mai multe ori. Unii ori era mai bucuros, altul era mai superind și cu un cuvânt, două, ne slobozea. Iată ce s-a întâmplat acum câteva zile. Vineri dimineață, săptămâna trecută, a rugat pe părinții să vină părinții de Ciprian, care cu biserica, să-l împărtășească. Ucenicii Sfânti mi se pare că doi are acolo, doi scopi lasă și rad, zice, deci, toți ce lumânările cele de la icoane, zice, deci, una de zi, mai mică, mai scurtă, pune trei lumânări egale, exact, să fie aprinse, să potrivit candela, că eu atât mă duc la Domnul. A trecut puțin, să m-a dat și de oră. știu, am văzut s-o pe Părintele Ciprian, trecând cu Sfintele, deși mă duc și al împărtăjească pe Părintele Marco, mi se pare că e pentru ultima dată. Ca așa am înțeles de la el. El din aici, oamenii curați, de dinainte că, că trebuie să plece și chiar unii trebuie să plece și să se bucuri extraordinar că pleacă la Domnul. Nu vedeți ce fie pământul acesta? În timp, s-au dus părinții l-am părțat. S-au sărutat, părinții iertați imediat după ce l-au împărtășit, el m a dus și eu. Cu alt părinții, ne-am luat, nu eram mai bun. s-a sărut iertare, s-a retras la 12 și jumătate exact când cele trei lumânări ardeau frumos la capul lui acolo, la Icoane, părintele Marcu s-a dat Duhul inistit ca un copil care adorme în fratele mamei sale. Mai din dintre părinții Marcu, nu putem să vă spunem, decât că a fost ca un adevărat ostaș ortodox, care s-a apărat în viața sa curată, a apărat cât a putut el cu cuvântul și cu viața lui. Sfânta noastră Ortodoxiei a iubit Biserica până la moarte că pentru ea a păținit și s-a mutat la cel care a făcut Cerul și Pământul ca să fie arăt sata. Ce învățăm noi de la Părintele Marcu? Dar ce trebuie să învățăm noi și de la Părintele Europa care ne-a cam pe toți noi de aici? Nu suntem nici diferișiosi în toată seara asta, sau mânghi iasă s-a folosit cu sparturile, cu cuvintele și cu cărțile Părintele Cleopa. Din puținile cărți care S-au scris despre Părintele Cleopa și despre puținele cuvinte spuse despre Părintele Marcu să învățăm câteva lucruri. Să fim în tot ceasul pregătiți pentru pecarea la Domnul. Să nu avem unul pe nimeni, că cine urăște nu se mântuie. Să rădăm de lui vieții, ori de unii ar veni fără să blestemăm, fără să ne răzbunăm. A nu i este răzbunarea, spune Noi. Să răbdăm să, să ne rugăm. Și când se pare că nu mai putem, avem duhovnici, avem biserici, avem mănăstiri, avem părinți buni, suntem toată România este o țară ca nici una din lumea asta, cu cele mai multe mănăstiri din lume. Este o minunică România. Cu toate că toți sunt mulți, cu toți o trafic, cu toți o piatră, dar să știți că cei care mănâncă mai mult, vor și noi vom merge mai departe. Deci, Iubiți Ortodoxia, iubiți Sfinții Mănăstiri, să fiți fericiți când să a mâna unui pustii ca părintele Marcu sau alți părinți ales, și să vă rugați, -Lui Dumnezeu, pentru odina sufletului părintului Marcu și pentru ca Ortodoxia noastră să meargă mai departe, când slavă se ascunde Trima Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt.